Al Sharip, Al Syeikh Ibrahim al Bayjiuri, Rahimahullah Taala, wanfa'ana b'ilmu, wyaqfil, fī mā yuʿtabaru taktīfu bihi ijmālan kal-īmānu bi-ghālibil-anbiyāʾi wal-malāʾikati walā budda min at-tafṣīli fī mā bihi tab Uh, artinya dan memadalah oleh ijmal. Uh, maknanya memada oleh kita tahu secara borong. Uh, secara umumkan. Bima yu'tabarut taklifu bihi ijmalan. Pada barang Yang diiktibarkan Akad taklif Mana taklif syara Bihi dengannya Dengan ma Ijmalan taklif Secara ijmal ha, Barang syara Taklif tutup dengan Secara ijmal Memadulah kita tahu Dengan secara ijmal Seperti Kal imani bi ghali bil anbiya wal malaikati Itu ha, nak misah hak barang Yang diaktibarkan tuntuk dengan ijmal Seperti beriman kita percaya Dengan kebanyakan nabi-nabi Malahana Kita percaya kata bagi Allah Ta'ala Ada ramai ataupun banyak orang-orang ha, hak -orang dia letak jadi nabi. Ha, sebanyak manakah itu Allah lah yang tahunya. Ha, itu kita tahu secara ijmak. Ha, kita tahu kata banyak orang Allah telah letak jadi nabi ini banyak. Ha, itu dia pengen tahu secara ijmak. Wal malaikati dan segala malaikat kita beriman dengan banyak ha, daripada malaikat. Tu ya. Bagi Allah ada beberapa makhluk hamba-Nya yang dipanggilkan malaikat. Ha, banyak yang tidak terhingga. Tu ya kita tahu. Hak tu memada segala itu. Karena, pun, karena syarat tidak taklis, we kita tahu satu persatu. Dan lagi pulaknya syarat janji dia tidak paksa malaikat qada' hak kuasa. Kalau dia suruh tahu satu persatu ia maksud dalam kata taklif bima la yuta' Dipaksa bagi hak tak kuasa Haa Allah tidak paksa meleka barang hak kuasa La yukallifullahu nafsan illa usaha Haa. Kita dewa wirik dia Haa. Allah rakyat kata dia tidak tuntut Haa. Allah tidak taklif, tidak tuntut Allah tidak paksa Haa macam okay, sesorang malaikat hak pada kuasa nya kalau dipaksa suruh tahu segala nabi itu satu persatu maksud dalam taklif dipaksa barang yang tak kuasa ha lalu itulah memado dengan ijmal jah ha tu waya ijmalu am ha, oleh ijmal oleh borong jah tahu secara borong cakok tahu dengan sepatah lalu kata ada bagi Allah banyak orang yang jadi nabi Begitu juga ada bagi Allah hambunya beberapa hamba yang dikatakan malaikat. Kita entikak banyak itu ya. Kemudian, wala bud. Dan tak dapat tidak ha, ni Mesti tak boleh lari Tak boleh lepas La buddha asamana as aila ghinah ha, La letera yang kita panggil Tak dapat tidak Dan tak dapat tidak Minat tafsili Daripada huraian Maksudnya kita kena tahu Dengan secara huraian Fima yu'tabaru taklifu bihi Tafsilan pada barah yang diiktibarkan taklif dengannya dengan mat taklif dengan tafsir ah jalan tafsir ha ni tak memado kita nak berong so tadi misalnya kal imani bi seperti percaya dengan aa, satu perhimpunan daripada nabi-nabi yang -nabi. kita panggil nabi yang 25 kanak jam'in minal anbiya kena kenabi yang 25 yang Allah Taala sebut nama namanya di dalam Quran. Ha tu, ha tu wajib kita beriman dengan tafsir tu. Ha tu dia. Ah seperti Adam, Haa, selain pada dia tu bapak bagi kita manusia, kita semua anak cucu dia bukan sekadar bapak manusia bahkan dia tu nabi lagi rasul pula. Tu. Allah Taala letak dia jadi nabi lagi jadi rasul Pada anak cucu dia. Tu. Ha tu waktu ha, masuk dalam kena tahu dengan atas jala tafsil. Wal malaikati dan segala malaikat kita beriman dengan ha, satu apo ha, daripada malaikat. Hamrahnya malaikat nulah mereka hak dua lapan nah. Ataupun setengah panggil Bila sepuluh Tapi hak-hak apa -hak namanya Mereka dua lagi itu Ifilah Jibri, Mika'i, Israfi Izra'i Lagi akal hati dia sebut Hak-hak tu kena tahu Jalan tafsir a, Kita nak berorang kata Berorang kata bagi Allah Ta'ala Segala mereka Tengah tak tahu satu persatu tak boleh hak tu kena tahu satu persatu Ha, mana? mano iaitu kepala mereka yang 10 ha, ataupun 18 atau khilah muka denakil. Bal jam'ul ladzina yajib ma'rifatuhum tafsilan minal anbiya'i. Fa aljam'u tadah 52. Itu khabar. Maka bermula perhimpunan yang wajib ai ala kulli mukallafin allazina yajib ai ala kulli mukallafin perhimpunan yang wajib atas tiap kita orang mukallaf wajib oleh makrifatuhum oleh kenal akan mereka itu akal al-jam'il ladhin a mano tahu tafsilam dengan jalan tafsir dengan satu kena tahu Dengan jala hurai satu persatu Sapa <supand> dia Aljam'un lazina tu tu Minal anbiya'i Daripada nabi-nabi tu <hah> Iyalah Dua puluh limu Arti kata nabi dua puluh limu Nah Waqad Nazamu Fiqa Waqad nuzimu Fi qawli Dan sungguhnya telah dinazam akan mereka itu akan, akan al-jam'il-lazim in saat ini Ataupun nak ambil diharika ini Al-khamsah wal-inshrin Dan sungguh telah dibuat nazam akan mereka itu akan al-jam'il-lazim ayajibu ma'ribatuhum Fii qawli ba'dihim Pada kata setengah-setengah mereka itu ulama' ha, Dia buat ke dalam ni kita maklumlah lah Kebanyakan kitab mana pun sebut Cik N Hatmun ala kulli zid taklifi ma'rifatun Bi anbiya'in ala tafsili qad ulimu في تلك قدرتنا منهم ثمانية من بعد أشر ويبقى سبعة وهم ادري سهود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم Maknanya hatmun ala kulli zittaklifi ma'rifatun. Jadi ma'rifatun tu tadam akhir hatmun tu khabar muqaddam. Bermula kenal dengan segala nabi-nabi. Atas jalan tafsil itu hatmun wajib Ala kulihat taklif atas tiap orang yang punya taklif. Nah, maknanya peraturan ini lah wajib atas tiap orang mukalla kenal dengan segala nabi alat tabsil. Segala nabi wajib tahu segala tabsil itu. Padahal ilmu sungguhnya diketahui akal mereka itu ambiar tu. Fitil kahujatuna di dalam ayat, fitil kahujatuna ta'ina hanya sepak ini aminhum ah, daripada mereka itu ah, daripada anbiya itu ialah ha ah, dua lapan kemudian daripada 10 nah yak caq surut lagu ah fa minhum tamaniyatun min ba'di asyril ha dua lapan kemudian daripada 10 yakni 218 Ha, tapi nak katalah tu dia tu, nak turut lagu syair, dia susung nak iknu dengan nazar dia Dia kata, sama ni yaitu mimba di asyirin ha, Dua lapan, kamu dia daripada sepuluh, yakni lapa belah Tahu dalam ayat tu, duk hipung tersebut di ayat tu tu, ha, dua lapa belah oleh Waya bukaw, jadi mana lapa belah ada lagi tujuh, muka dua sabatun Dan tinggal lagi oleh tujuh orang Itu ha, dah ada ayat lain rata-rata lah Dan mereka itu Hum tu lah ha, Manakala isma' tu bi'wa mari Hum ha, Hum di barih mi humu Lepas panjangkan panjakan mi tu bi'wa Humu je panggil wa isma' Mereka itu ialah idrisu atau ha, tak ada sebut dalam ha, dalam tilakah jatunah tu idrisuhudun dan hud shu'aimun dan shu'aim salihun dan saleh apa ha, wakaza dan demikian lagi zulkifli alimu ha, adamu dan adam aneh ha, Bil muhtari kau dah kutimu, sungguhnya dihutam, ha, di-sudahi akem mereka itu ambiyah, Disudahi sudahi bil muhtari dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mukhtar Nabi yang dipilih. Nah, ha, dia tujuh, capungnya dua belah jadi dua puluh lima. Kemudian kata syarah lagi, bah ulai ilmazkurna. Fil Qurani, maka mereka itu ialah aa, orang yang disebut mereka itu di dalam Quran. As ha, ini Nats <coughs> kedai Muazzah. Al Mazkurna fil Quran, yani Al Mazkuru Asma'uhum. Orang-orang yang disebutkan nama-nama mereka itu. Nah, ha, karena kita disebut di sini disebut nama. Ha, nah, sabak. Haq lain pada 25. Persebut juga. Haa, cerita nabi lain-lain lagi haa, sebut dalam qiraat. Ah terkadang sebut hikayat saja tak ayat namu. Ah maksud nabi 25 ni hak sebut namu haa, dalam qiraat. Afa haula'i amakum mereka itu. Haa, nah, maka mereka itulah al-mazkuruna. Mereka itu klik pada al khamsah wal 'ishru 25 saat ni tu ialah segala orang segala nabi al mazkuruna yani al mazkur asma'uhum yang disebutkan nama-nama mereka itu fil qurani di dalam quran nah. al muttafaqu 'ala nubuwwatihim yang diittifaq Ni uleh sekalian ulama ha. Al-muttafaku Mananya anama Ayittafakal ulama'u Ala nubu'atihim Ittipak sekalian ulama Atas jadi nabi mereka itu ha. Tak ada khilah Adam tak ada khilah Kata dia tu nabi lagi rasu ha. Idris tak ada khilah Dia tu nabi lagi rasu Itu ha. hak wajib kita tahu Tajalah tafsir mana kita nak tak tahu tak boleh lah Kalau katanya Adam tu kita asah itu lah Adam, Adam tu Adam dah Dia tu Nabi kedak kau semata-mata pot manusia begitu je Eh tahu lah ha, tak boleh Duduk situ tak boleh tak lepas ha, Nak dia jawab eh tahu tu tak cerak tu Eh boleh jadi Ha tak boleh datang tu Maksudnya tahu tafsil ha, Kena jelas selalu kena jazam selalu Ha, ah nabi iolah ha, rasul. Hmm. Nah tu makna kata hak 25 tu hak yang disebut nama dalam Quran lagi itifak sekalian ulama atas jadi nabi mereka itu tak ada dakilah. Adapun ha tu ada ayat mukabil dia. Wa ammal mukhtalafu bi nubuwwatihim. Ni soal kata wa amma wa amma allazina al Wa ammal ladzina ikhtalafa alulama'u bi nubuwwatihim adapun orang-orang yang berkhilaf ulama pada jadi nabi mereka itu fatalath tun maka yaitu 3 3 re namun sebut dalam qiraat nah namun tapi ulama duk berkhilaf so nabi ke bukan nabi nabi ke bukan nabi Namus sebut dalam Ah tu dia. Kalau nak kata begini lagi Buat tak apa. Kita kediamu suhun. Wa ammal mazkuruna fil Quran al mukhtalafu bi nubuwwatihi. Ah, macam tu meh lagi. Wa ammal mukhtalafu wa ammal fil Quran allazina ikhtalafa allazina ikhtalafu bi nubuwwatihim. Ah boleh jaga. Bene atnak maksud kata? dan ada pu orang yang disebut nama di dalam Quran yang berkhilaf oleh ulama pada jadi nabi ah hok tu fastalatsatun maka iaitu tiga orang mana 3 zulqarnain ah ha, zulqarnain ah ha, tu zulqarnain hok ha, sebut dalam surah kahfi dah ah ha, zulqarnain raja zulqarnain Adakah dia tu bukan uh, raja saja ke raja lagi nabi? Ha ya banyak raja ada raja lagi nabi dalam 25 sepenanak dengan nabi Yusuf. Nabi lagi, rasul lagi, raja lagi. Ha nabi Dau, Nabi Sulaiman. Ha nabi lagi rasul lagi pula raja. Ha, kalau gitu Zulqarnain ni raja. Adakah nabi ke? Ha ni duk kilah orang Ha, setengah kata ya Setengah kata tidak ha, Duk perangkat wali Allah ha, Raja yang adil ha, tu je Hilah Maka khilah gini kita jawab tak tahu tak apa Tak salah kita Eh Zulkarnain ni Nabi ke tak? Eh tak tahu tu ha, Jawab kita tak salah Sebab ulama duk berkhilah, duk berselesih jadi rahmat bagi kita ha, Ni kata ulama ni besar tu ke dia. Jadi dia berselesih ha, Kita kita luah selalu Cuba dah yang dia itipok Yang dia kemah Kita nanti dia tak tahu tak boleh hmm, tu kata besar ulama apa Kalau tak besar ha, Tak ada lah ha, Apa dia ni ha, Rahmat bagi kita Bila mereka tu selisih. Nah Ini buat ulama selisih ni Kita tak tahu pun jadi tak salah eh? Tak tahu kan Zulkarnai Nabi ke I eh, Tak tahu tu ha, Tak ada salah Nah yang keduanya wal uzairu baca dengan sirat tasrih dia panggil Haa, kalau sirat mukabbara baca azir dak baca uzair tu ainun tak mengaji dalam sorah dia panggil sirat tasrihlah ni uzairun Wal uzairu dan uzair hak setengah-setengah orang yahudi dah anggap kata anak Allah taala tu han sebutlah qiraat Ha, waqalatil yahudu uzairun ibnullah ah ha, orang-orang yahudi dekat kata Uzair anak Allah Taala sebab dia ingat Taurat ketika kehilangnya kitab Taurat nah ha, ketika kehilangnya kitab Taurat ah ha, setelah diserahkan oleh ah ha, kata bukh ansar hahilah ha, maka tak ada orang dah ingat Ataupun ingat sekrak-sekrak tapi Uzair ni boleh baca habis. Ha maka tertudai tu membuat hera ajik mengagakkan Uzair ni anak Allah Taala. Ha tu orang Yahudi ada ada sangka begitu. Kemudian kita reaksi Islam apa kata Uzair ni? Ha Uzair ni, ha, Nabi bii kau bukan nabi. Ha ulama dok ha, saya kata ya nabi, nabi Uzair dengan kata bukan nabi, dok mentabak wali. Ya. Ha, yang ketiganya Wa Dan luqman ha, Ini nama surah Quran, Surah luqman ha, Luqmanul hakim ha, Luqmanul hakim Waktu hadap wayat Dia nasihat dia tu kuat Sehingga kau nasihat kepada bukit Bukit pecah hacoh, Nasihat dia tu memberi kesan Ketika anak dia tu jadi kufur katanya Dia nasihat ke anaknya yang sampai kembali-balik wa idz izqal, libnihi aa wa ya idz qala wa idz qala luqman liibnihi wa huwa tu tu hadat sebut Haa, ketika berkata luqman bagi anak dia sedangkan dia tu nasihat ke anak dia ya bunayya wa hay hawa annaka ada nasihat aa surah luqman ha, luqman ni ni nabi ke bukan nabi oh lambat dok kata Orang yang sebut nama dalam Qur'an, Tapi dia berkhilaf ulama tentang Nabi ke tidak. Itu maksud kata. Wa ammal mukhtalaku. amakat semua lah kita Wa ammal mazkuruna fil Qur'an. Allazina khtalapal ulama'u fi nubuwatihim. Nabi perkara ini imbarat. Ada pun orang-orang yang disebutkan dalam Qura'ah. Maksudnya sebut nama apa tadi. Dia ha, berkhilaf oleh ulama pada jadi Nabi. Ah ha, iaitu 3 ke. Ah mana makhluk kilah begini kita tak tahu pun tak apalah. Hmm adapun kita rakyat turun kilah. Setengah katanya Nabi, setengah katanya tidak. Ha, dia dia. Wa ha, ammal khidru wa ammal khidru. Ah segi baca dia boleh tiga Khidru, Khadru dan Khadiru. Ha, ni. Ha, jadi Dha' tu boleh baca dengan sukun Sukun Dha' Hak sukun Dha' tu Kha dua bari ha, Kha bari atas patah Dan Kha bari bawah keserah Khadru khidru ha, Pasal lagi Kha bari atas Dha' bari bawah Khadiru ha, Nabi Khadiru Nabi Khadir ha, Kita ni tak masyhur di lidah orang kita Ah ha di lidah kita Khidr. Ha Khidr. ya ha, kalau baca betul-betul Al Khidr. Ha dah mati. Tapi boleh kita sebut dengan kaedah bila mati tengah ha, bila kita boleh kita apa dia boleh kita baris tengah ha, dengan jalan itimak baris pertama. Makna kata kha baris ke serah, dah mati boleh kita baris tengah khidr ah, al -nabi khiddi, nabi khiddi. Ah, nah al nabi khidr nabi khidr nah atau pun khadir nabi khadir ha ah, angin kita sebut qadir ha ah, asal lagi boleh kata khadar ha ah, asalnya al khadir ha ah, pas kita baris tengah turun khadar ha ah, boleh kalau kita kata nabi khadar ya juga nabi khadar tapi kita tak biasa dengar kita rasa pelat Nabi lebih apa nabi khadar apa nabi khadar Ambik <San> gede. Ha, ada-ada tegah eh. orang. Dia kata kena kita dia tegah tu kerana kita tak haus. Ha, betul tak? tahu banyak dah. Hmm orang-orang yat yeah, kena dah tapi apa pelak yang kita itu tegah lalu. Nak dari tahu belaka? Apa? Mananya kalau kata Khadar pun kena, Khadir pun kena, Khidir pun kena. Ah, tapi asalnya Al-Khidru, Al Al-Khidru dan Al-Khadiru. Itu ah, tu segi baca ya. Ah, deh ini nama gelaga ya? bukan nama dia sungguh ha, nama dia sungguhnya balia ya. ha, kalau tak nama khedid nama boy khedid eh? nama boy nama Balya ha, bin Malkan ha, Balya bin Malkan hmm, gelaga dia al khidir hijau hijau hmm. ada pun khedid falam yusarrah bismihil quran maka tidak dimsarahkan dengan namanya yani allah tak ada sebut dengan sorah apa mana falam yusarrah bismih ah makna kata ai falam yuzkari ai falam yuzkar ismuhu bi ah bisarihi ataupun falam yuzkar falam yuzkar ismuhu sorahatan ataupun falam yuzkar ismuhu sarihan ayah nabi sah Maka tidak disebutkan namanya dengan soreh Ada dalam Quran Cuma hikayat saja Wa inkana huwa Dan jika adalah ia khidir Huwa al-muradu Boleh? Huwa al-muradah Boleh Kalau kita pakai huwa dhamir faslin Wa inkana huwa Dan jika adalah ia Ia al-khidir Al-muradu Huwa al-muradu Ataupun al-muradah Khabakana ialah yang dikhanaki Fi ayati Ha, pada ayat abdamin ibadina aduk layak cerita Nabi Musa. Tu. Ha, tak kala dia tahu kata ada orang yang tahu lain pada dia. Atau hari tahu kata ada seorang hamba daripada hamba kami tahu lebih tahu daripada munghe Musa. Lalu tu Musa pun minta tu hari tunjuk, tu hari rakyat ke dia. manakah dia nak pergi cari supaya dia nak belajar. Haa tu dia Musa taruh Nabi lagi rasul. tahu kata ada orang alim lagi pada dia dia nak pergi belajar. Haa lalu dia bawa peka ikan tu. Di dengan Yusha bin Nun. Haa pergi dua tu. Haa pergi temu seorang hamba daripada hamba-hamba kami. Hamurak dengan abdan min, ibadana, min ibadina tu hamba tu senang sabar. Kena ke kekhedir. Walaupun murah abdan itu kena kekheadir Tapi itu saya tak ada sebut nama Haa Saya tak ada sebut nama Tu kata Falam yusarrah bismihi fil quran Aifalam yuzkarismuhu sarihan fil quran Tidak disebut namanya dalam quran dengan jalan sarah Haa Kedir Wa kaza yusya'ub nununa wa qaza yusha ibn nun nabi yusha bin nun nabi yusha bin nun ay ha, yusha bin nun iyala fata musa aw ha, id musa li fatahu ha, oleh muhammad ketika berkata oleh musa nabi musa tu kata kepada fatahu pada budak dia anak ha, tanya dia budak dia hang budak dia situ kena siapa tu fata musa Kena ke Yusha' bin Nun ha, Namunya Yusha' bin Nun Tak, tak ada sebut juga nama. Ayat tu budak Musa Ketika Musa ajak budak dia Nak kita mungas oleh hamba Hamba tu khiddi Budak dia tu kena ke Yusha' Haa Tu tak ada sebut surah dalam Quran Haa Waqazak jenikal khidr Supa khiddi juga Yusha' bin Nun Ialah fata Musa Ah ha, ialah budak Musa. Hak Tuhan kata Musa li fatahu. Apo kejah? Lem yusarrah fil Quran. Padadi lem yuzkar ismuhu fil Quran. Tidak disebutkan namanya dengan sorah dalam Quran juga. Ah ha, kalau gitu hak ni tak ada masuk dalam wajib tahu dengan jalan tafsir ha, dak. Ah lagi pula duk kelah. Ha, ah duk kelah. Khid itu nabi ke bukan? Nabi ke bukan nabi. Ada setengah jawab kata ya. Ha ni di sisi kita kedie ni nabi sebab banyak dalam sebut tak nabi kedie. Ah ha, setengah alamat kata bukan nabi, hanya wali. Ha, hanya wali. Ah ha, itu dia. Itu kedudukan dia. Nah ada pun Musa tak ada khilahlah. Nabi lagi rasul. Ada pun kedie, ha, setengah kata nabi, setengah kata bukan nabi. Pasal rasul tu lah tak ada khilaf lah. Kata Khedih ni bukan Rasul. Ada khilaf betul Nabi. Wa ma'na kaunil imani wajiban bihim tafsilan. Uh, mari nak hurai pula pada kata dulu. Nah. Dulu dia katakan. Wajib. Pada barang yang diiktibar taklih aa, Dengan atas jalan tafsir Wajib kita tahu dengan jalan tafsir Apa makna aa, beriman Wajib dengan jalan tafsir Makna apa? Katanya imani Dan bermula Makna kata keadaan iman Itu khabar kau Wajiban bihim Keadaan iman tu wajib iya Bihim dengan mereka itu Dengan mana tu? Dengan Al-khamsah wal-inshrina Dengan 25 Tafsilan wajib tahu Dengan jalan tafsir Maknanya ialah ha, situ Makna Annahu Haa itu khabar muqtada Makna itu muqtada Annahu itu khabar Annahu bahawasanya Dami rushan tak rajak apa tak apa law urid 'alaihi sekiranya kalau dilentangkan 'alaihi atasnya atas mukallaf seorang mukallaf sekiranya kalau dilentangkan wahidum minhum ha, dilentangkan atas mukallaf Akhir seorang daripada mereka itu ha, daripada kita nak ambil sini tak apa Al-Mazkurina fil qur'an nah haji tu tak apa ialah 25 tadi dah lah Sekira kalau di latan namu, misalnya seperti tadi lah. Musa tu. Musa dua beradik Harun tu. Nah. nabi ke tidak nabi. Ah sekira kalau orang latan itu lam yungkir nubu nubuwatuh. Naca tidak engkar ia. Ah ia mekalah akan jadi Nabi nyo wahid minhum wala illa yungkir Risalah tahu kan jadi rasulnya. Ha, sekiranya kita lihat Musa tu Nabi ke tak? Ya Nabi Tak ada eka Nabi lagi rasul ke tak? Tak ada eka Haa Malah tu orang kata Tahu jala tafsir ha, Adam bapak kita manusia ni Nabi rasul ke tak? Tak eka ha, Bahkan mengaku ya Hmm Tu dia Kalau eka Adam bukan Nabi Pak, cik, pak kita sahaja ya Tuk manusia ya Haa masalah Adapun Musa tu bukan nabi. Ha, masalah. Ha paman angkara maka siapa-siapa a'iminal mukallafin siapa-siapa ha, daripada orang kekallah lah ingkar ia akan nubuwah ta wahidem minhum. Sapo-sapo ekah akan jadi nabi oleh seseorang daripada mereka itu daripada al-mazkuri fil Quran. Betitulah ustaz. Ah, hak jadi sebut nama dalam roh ah, hak mutafak ala nubuhatiim. Nyingkieka, ada Adam bukan nabi, ahikat ha, itu. Aw risalah tahu, risalah tahu, antara <coughs> pada nubu Siapa siapa engkarkan jadi nabi. Aw risalah tahu, antara mereka jadi rasulnya nyawahidin. Ada ini nabi sahaja, ha, ha, ni nabi saja, bukan rasul. Ah, tiada rasul saja. Ah, yang kata ada tu nabi, tapi bukan rasul. Amusa tu nabi bukan rasul. Ha supaya lah. Ha. ha jawab dia kafara. Ha, ha kafara jadi kubur ie ieman angkara. Nah ha, Itu dia. Jadi kubur. Lakinil <tik> amiyu Lakinil amiyu Tetapi tapi awam. Ha mujur juga tu. Tetapi orang-orang awam La yuhkamu alaihi bil kufri ha, Tak dihukumkan atasnya Atas Ami tu dengar kupu eh. Dia orang biasa ha, nah? Orang biasa dia Lepas tu ha, Dia penamun ni Dia tak tahu kata Adam ni Tahunya sebagai bapak kita Dia orang awam Eh, Boleh duduk eh. Tak boleh hukum atasnya dengar kupu ha, Malaikat Ada ha, pula Illa Malaikan In angkara ba'da ta'limihi malaikat jika ingkar ia ya al-ami Yani akan nubu'wa tawhid minhum au risalatah Tadi Hazah Mabu'u kena maklum dah Ba'da ta'limihi Nah kemudian daripada mengajarnya Kemudian pada sudah diajarkannya ke amin Dapat Mabu'u Kamar dia daripada sudah diajarkannya ke amin apa malaikat? Ha ni fayuh kamu alaihi bil kufri. Ha ni dihukum antaranya dengan kufur. Kalau gitu orang awam hak tak ada belajar. Nah, ha, mana jahil dia tu ma'ah? Ha, nanggung situ. Habis kalau gitu keruduk ke kita kata di zaman kita ni, nah, tiada dah orang awam dia tak sapa. Nah, ha, suru agama ni tak ada dah. Nah, ha, bahkan sapa yang tak tahu juga tu pangkitalah sangat tak peduli ya panggis. Ha, kitalah hepang kata tak peduli kita berpaling belakang daripada ajaran ni menyebabkan kita tak tahu apa ya panggis. Hmm, eh. Itu dikehendaki kata Eka, dikehendaki kata apa tu? Ha, wajib kita beriman dengan jalan tafsir. Ha, dengan maknanya sekiranya kalau orang lihat namo salah seorang kita tak ikad dak. Itu ha, yang murad belah tu. Walaisal muradu bukan yang dikanakki. Murad aibil imani tafsilan yang dikanakki kata beriman dengan tafsir tu maknanya annahu yajibu hifzu asmaih itu bukan murad Wajib oleh hapa ke nama-nama mereka itu Nama-nama Al-Mazkuri Nafil quran Itu bukan murah Hingga hapa itu mulet Haa Seperti kita dah ajar budak Ataupun kita sendiri Hidup nama Nabi 25 Haa itu masa dalam lebat mulet Bak sempurna Bak comel hapa itu Bukan kata wajib Siapa tangga itu Kalau tak hapa-hapa tak ingat Salah kena wajib Haa bukan Jangan-jangan apa Jangan hurai balas tu. Haa, sekiranya kalau orang letak mana mana sah kita tidak eka ah tu dia. Kau dah kata Ilyas Elias, nabi Elias, sungguh kuda ah eh, nabi, oh nabi ya eh. ah kita, sungguh kuda ah eh, nabi, oh, sungguh ah huh? tu dia. Kau ada tu. Tapi kalau nak, nak apa nak bila tak ingat, nah ah tak apa Tuh mana kata bukan murak wajib tahwu dengan jalan tafsir ialah wajib apa nama-nama mereka itu itu bukan murad tapi dalam keadaan itu ada juga ulama kata begitu khilapan nah zalika hal kauni mukhalifan aku kata begitu aku kata laisan murad annahu wajib hifzu asmaihim ni aku menyalahi kalman ulama zaama zalika Ha, yang telah sengkau Ia ya, akan demikian itu Demikian mana? Demikian wujub Hifzi asma'ihim Ada juga sengok ulama' kata Kanak kita tahu dengan jalan tafsir tu Wajib apa Kena, kena apa nama ha, Nah Kalau kita tak ada syak lah Apa ingat nama Nabi 25 Adam Idris, Idrik Nama penamu nu Ah ha, hanya siapa cukup 25 nu Oh, tu molep nahlah. Hmm, habis. Ha, wal jam'u allazi yajibu ma'rifatuhu tafsilan minal malaikati Jibrilu. Hmm. Ah, Dan perhimpunan muktada suku bulat ni. Yan wajibu 'ala kulli mukallafin Ulih ma'rifatuhu Ulih kenalnya Kenal jam'un lazi Tafsilan dengan jala huraian Minal malaikati Jam'un itu daripada segala malaikat Mana kata malaikat hak wajib kita tahu tajalah tafsir. tafsir ha, Iyalah khabah Jibrilu Jibril panggil Jibra'i pun panggil Baris Jin tu boleh. Seolah lagi Jabra'il. Ha, ni tak masuk di lidah kita ni. Ha, nah. Ha, boleh baca. <coughs> Jibra'il. Jabra'il. Ha, Jibril. Ha, nah. Iaitu melekat Jibrilu. Wa Mika'ilu. Ha, sininya tak ada ia. Mika'ilu. Ha, tak ada ia. Ha, ada setengah. Mikal Nabi atau apa namanya Namo Mikal Seperti Al-Qur'al Wa Ah Wa Mikal Amalekah Jibril Mikail Dan Wa Israfil Aa, Dan Israfil semua itu tidak tanwin lah Dia panggil kata Alamiah dengan Ajam Lurah Suriani Bukan lurah Arab Jibrilu wa Mikailu wa Israfilu Izrailu. Ah, wa ridwanun. Ah ha, ni tanwin. Ah ha, ni tanwin. Ridwan. Ah ha, ridwan. Kenapa ni alamiyah saja ni? Ala farzwan ni kelima arah ni. Radiya yardha ridan wa ridwanu ridwan. Ah ha, ni kelima arah sebab dia tanwin. Alamiyah tak ada beri lain ni. Ha. <coughs> dan dan ni ah, kalau kata nama juga ni ah ihtim apa dia ridwanu ah ridwanu hmm Supon Uthman usman ah, nah. ana ah, sulman zaadah ali jannum alamiya bagi pun zaadah ali jannum adap ah, asal kelimah marih arabnya masdar daripada radhiya ridwan ridwan ridwan Siapa Ridwan ni? Ialah... Aa, khazinul Jannati... Yang menjagakan syurga... Mana ketua mereka yang jaga syurga... Ialah ketua Ridwan... Lepas tu banyak lagi lah... Kakitannya dia tu... Dan... Ayat ke enam... Wa Malikun... Haa ni tanulah juga ni... Malikun... Karena Fakil pernah menik... Okay, ma malikun sifaan daripada malaikat yamliku ha amulkan milkan sifaan sifaan malikun dan malik siapa malik ni khazinun nari yang menjaga neraka ketua yang jaga neraka malik ismushul zabaniyah ha, zabaniyah wa raqibun wa atidun ha, tu mari dengan Wah setengah kata Waraki, uh, waraki bun tengah kata Raki ati itu satu nama saja Tengah supa lelaki rakyat Tak ada uwa <tik> Ma yalfizu min qawlin Illa ladaihi Raki bun ati Tak ada raki bun wa ati nah, Jadi apa itu setengah ulama kata Dua mereka nama Supa raki ati yang sebelah Kanannya dan raki ati Yang sebelah kiri kalau tengok Zohi di sini, rokit satu mereka, uh, atid satu mereka. Ah, nah, yaitu dan rokit dan atid. Ha, maka berapa tu? Dua lapan, ha, lapan mereka. Ha, maka lapan mereka ni ni, apa yang puru munkiru zalika? Apa yang puru munkiru syaiimin zalika? Maka jadi kufur oleh orang yang ingkarkan suatu, satu daripada demikian zalika, zalika man Ah tu dia. Ataupun zalika al-jam'i. Orang eka, jibri. Eka bukan mereka. Haa, hanya eka. Haa, eka hak ni, ni, tak boleh jadi kufur. Lepas ada dua lagi, tak cukup sepuluh. Kita dah makruhnya mereka sepuluh bau dua lapan jatuh Ada lagi dua lagi kau tak ada sebut iaitu mungkar wanakir wa amma mungkarun wanakirun dan ada pemungkar dan nakir. Mungkar nakir. Hanifala yakfurun Mengkiruhuma Maka tak jadi kufur oleh orang yang mengingkarkan kedua-duanya. Orang-orang ingkar malaikat mungkar wanakir tak jadi kufur. Hanggano bila tat adi kubu li ha, annahu tulfi bi aslisu tu eh ha kerana bahwasanya dibikhilah ai ikhtalafa al ulama Ada ikhtilaf ulama luas selalu kita kerana bahwasanya uktulifa ai ikhtalafa al ulama fi aslisu al pada asas so a lagi duk ulama Ah ha, sabik ke tidak sabik soal ah tu duk khilas ulama. Ha, tak si, tak so ah tak kalau tak diri soa yang menyoa ah. tu mungkawana ke. Ah ha, sabik tu lah mananya ah ha, hubung bagi yang khilas. Tu khilas. Bila di soa ah, duk khilas sabik ke tidak sabik. Ah ha, tu dia maka mereka yang menyoa ah, yang mungkawana ke. Kalau kita lagi tahu mungkar wanakir tu. Itu maka tak mengapa. Sungguh tak tahu. ah, Masalah. Itulah. Apa yang dah. Kecilah ulama. Mungkar wanakir. Maka kalau kita dah kata jahat sepuluh tu. Masuk berlaku tahu kau yang mengatakan. Soal tu ialah yuk. Berlaku tahu tu. Habis. imanu. Bihamalatil ah, hamalatil